12. fejezet A Lawrence tábor. A postás kisasszony szerepe Betnek jutott, mivel ő volt a legtöbbet otthon, és így rendszeres szolgálatot tudott vállalni. Ráadásul nagyon szerette, hogy naponta ki kell nyitnia a láda ajtaját, és szétosztania a küldeményeket. Egy szép júliusú napon is jól megrakodva jött be a házba, és sorban kézbesítette a címzetteknek a leveleket meg a csomagokat. – Itt a bokrétád, anya! – Lori most sem feledkezett el róla, – mondta, miközben a friss virágcsokrot betette a mamuska sarkában álló vázába, amely Lori jóvoltából sohasem maradt üresen. Miss márcs egy levél és egy kesztyű folytatta bet, és a mondott tárgyakat már nyújtotta is a nővérének, aki édesanyja mellett ült, és kézelőket vart. Hát ez meg mi? Én egy párat hagytam kint. Itt meg csak egy fél van, csodálkozott meg, a szürke pamut kesztyűre pillantva. Nem ejtetted el befelejövet a kertben? Biztos, hogy nem, már a postán is csak egy volt. Hmm, utálom a páratlan kesztyűket, na mindegy, még megkerülhet. A levél meg csak egy német dal fordítása, amit kértem. Azt hiszem, Mr. Brook csinálta, mert ez nem Lori kézírása. Mrs. March megrepillantott, aki nagyon csinos volt Pepita ruhájában, a homlokán kunkorodó fürtökkel és bájosan nőies, ahogy ott ült, dudorászva kis munkaasztala mellett. Előtte a tiszta, fehér mondzsetták, az ujjai jártak, mint a motolla, gondolatait meg lekötötték leányos képzelgései, amelyek oly frissek és ártatlanok voltak, akár az árvácskák az övében és olyannyira fogalma sem volt arról, miár jár édesanyja fejében, hogy Mrs. March elégedetten mosolyodott el. Dr. joe két levél érkezett, egy könyv, meg egy bolondos régi szalmakalap, ami az egész postát beterítette. Be se fért a nyíláson, mondta Beth nevetve, amikor a dolgozószobába lépett, ahol Joe az íróasztal mellett elmerülten alkotott. – Micsoda alak ez a lori? – Mondtam neki, hogy szeretném, ha szélesebb karimájú kalap lenne a divat, mert mindig leég az arcom, ha egy kicsit erősebben süt a nap. – Mit törődsz a divattal? – Hordjál nagy kalapot, és kész, – mondta ő, – mire én. – Hordanék, ha lenne. – Hát erre most küld nekem egyet, hogy lássam, mit kezdek vele. Fel is fogom venni, már csak viccből is, és megmutatom, hogy tényleg nem érdekel a divat. Ezzel felakasztotta a széles karimájú, avit kalapot plátón mell és olvasni kezdte a leveleit. Az egyiket édesanyja írta, s ahogy olvasta, kigyúlt az arca, és könnyek gyűltek a szemébe. Ez állt benne. Drágám, azért írok most neked, hogy elmondjam. Milyen nagy öröm látni, ahogy a lobbanékony természetedet fegyelmezni igyekszel. el. Nem szoktál beszélni a nehézségeidről, megpróbáltatásaidról, kudarcaidról és sikereidről. És talán azt hiszed nem is veszi észre őket senki, azon a baráton kívül, akinek segítségét naponta kéred. Mára mennyire ima könyved elnyűjt fedeléből meg tudom ítélni. De látom őket én is, és meg vagyok győződve elhatározásod őszinteségéről, amelynek gyümölcse lassan kezd beérni. Csak haladj tovább ezen az úton, kislányom, türelemmel és bátorsággal, és mindig tudd, hogy senki nem érez együtt veled úgy, mint a te szerető édesanyád. a ja, Istenem! Ez a levél tengernyi pénznél és halomnyi dícséretnél többet ér nekem. Igen, mami, így lesz. Ezen az úton fogok haladni fáradhatatlanul, mert magam mellett érezhetlek téged. Joe fejét a karjára hajtva pár csepp örömkönnyet hullatott készülő remek művére. Mint hogy eddig valóban azt hitte, senki nem látja, és senki nem értékeli erőfeszítéseit. Édesanyja levele most kétszeresen is értékes és bátorító volt. Részben váratlansága miatt, részben pedig azért, mert attól kapta, akinek a véleménye a legtöbbet számított. Erősebbnek érezve magát, mint valaha, hogy szembenézzen és megküzdjön a rosszabbik ényjével, a levélkét ruhája béléséhez tűzte, mint egy pajzs és emlékeztető gyanánt. Majd kinyitotta a következő levelet, felkészülve jó vagy rossz hírre egyaránt. Ez lori jött, sietős írással. Kedves Joe, ha -ho, holnap angol vendégeim lesznek, két lány, két fiú, és szeretnék egy jó murit csapni nekik. Ha szép lesz az idő, felverem a sátrat hosszú réten, és felevezünk az egész bandával a folyón. Megevédelünk, krokettezünk, lenne tábortűz, cigányos kirakodó vásár, és mindenféle móka. Rendes népek egyébként, és szeretik az ilyen dolgokat. Brúk is jön, ő tart kordában minket, fiúkat. Két vón meg a lányokat gárdírozza majd. Szeretném, ha mind a négyen eljönnétek. Betet semmi szín alatt ne hagyjátok otthon, senki nem fogja bántani. Ételt, itat ne hozzatok, arról gondoskodom, mint minden másról, lényeg, hogy gyertek. Egyik lába itt, a másik ott, búcsúzik hódoló loritok. Hát ez óriási kiáltott fel Joe, és már repült is a hírrel nővéréhez. – Ugye mehetünk, anya? Rengeteget tudnánk segíteni Lorinak. Én az evezésben, meg az ebédnél, bet, meg Émi is tudná valahogy hasznosítani magát. – Remélem, ezek a vónék nem valami előkelő, rátarti népek. – Te tudsz valamit róluk, Joe? – aggodalmaskodott meg. – Csak az, hogy négyen vannak, két idősebb nálad, Fred és Frank a két iker velem egykorú, a kislány Grace pedig kilenc-tíz éves lehet. Lori Angliában ismerte meg őket, és nagyon jóban lett a fiúkkal. ért viszont nem igazán lehetett oda, legalábbis annak alapján, ahogy a száját lebigyeztette, amikor róla beszélt. De jó, hogy a francia pikéruhám tiszta. Az most nagyon divatos, és jól is áll, örvendezett meg. Neked van valami rendes holmid, amit felvegyél, Joe? Nekem tökéletesen jó a piros, szürke, evezős ruhám. Úgyis a vizen leszünk, meg kirándulunk, teljesen felesleges a nagy elegancia. Ugye jössz velünk, Bet? Csak ha nem engeditek, hogy a fiúk beszéljenek hozzám. Ó, dehogy engedjük! Lorinak szeretnék örömet szerezni, és Mr. Brooktól sem féle, hiszen ő annyira kedves. Játszani, vagy énekelni, vagy beszélgetni nem akarok, de szívesen segítek nektek, és nem leszek senkinek a terhére. Te meg vigyázol rám, Joe, úgyhogy elmegyek. De rég dolog, bet: igyeksz legyőzni a félénkségedet. Csak csodálni tudlak érte. Nem könnyű megbirkózni a hibáinkkal, én is tudom. De egy-egy kedves szó csodákat művel az emberrel. – Köszönöm, anya! – Joe ezzel hálás puszit nyomott Mrs. March sovány arcára, aki jobban örült ennek, mintha ifjúsága rózsás gömbölyűségét kapta volna vissza. – Én egy doboz pralinét kaptam, és azt a képet, amit le akartam másolni, mutatta Émi is a póstáját. Én pedig egy üzenetet Mr. Lawrence-től. Arra kér, menjek át hozzá ma, és zongorázzam egy kicsit neki, mielőtt besötétedik. Megyek is, mondta Beth, akinek az öreg úrhoz fűződő barátsága egyre bensőségesebb lett. Akkor viszont irány a munka. Ma rá kell dupláznunk, hogy holnap nyugodtan játszhassunk, mondta Joe, és már készülődött is, hogy a tollát partvisra cserélje. Amikor a reggeli nap bekukucskált a lányok szobájába, hogy jelentse szép idő várható a kirándulásra, komikus látványban volt része. Előző este mindegyik lány megtette a szükséges előkészületet a másnapi nap eseményére. Meghomlokán homlokán extra hajcsavarók, Joe érzékeny arcán vastagon a krém, bet mellett az ágyban Zsuanna, akit az egész napos elválásért kívánt kárpótolni. Émi orrán pedig a színpadkép koronájaként egy ruha amellyel szép piszeséget szeretett volna adni véleménye szerint előnytelen részének. Festők szokták a rajztáblához erősíteni a papírt egy ilyen csipesszel. Ilyen formán nagyon is megfelelő és hatásos volt arra a célra, amelyre Émi szánta. A vicces látvány feltehetőleg jó kedvre derítette a napot, mivel olyan fényesen kezdett el ragyogni, hogy Joe felébredt rá, és tüstént felverte a testvéreit is, akkor a hahotában tört ki Émi láttán. A napsütés és nevetés igazán jó előjelnek tűnt a kirándulásra, s rövidesen élénk nyüzsgés kezdődött mindkét házban. Beth, aki elsőnek készült el, folyamatosan tudósított arról, mi folyik a szomszédban, és az ablakból küldözgetett híradással sürgette testvéreit. – Ott viszi valaki a sátrat? Most Mrs. Barker csomagolja össze az ebédet egy elemózsiás kosárba, meg egy ruhás kosárba. Most Mr. Lawrence kémleli az eget, meg a szélkakast. De jó lenne, ha ő is jönne velünk. Hé, hey, ott van Lori, olyan, mint egy matróz. De csinos! Úristen! Megérkezett egy kocsi tele emberrel. Egy magas hölgy, egy lány, meg két rémes fiú. Az egyik sántit, jaj, szegény, mankóval jár. Ezt nem mondta Lori. Igyekezzetek már, lányok, elkésünk! – Na hát, az meg ott Ned mofát, bizonyisten! Hallod-e meg, nem ő köszönt neked valamelyik nap, amikor vásárolni voltunk? – De ő, nem is gondoltam, hogy itt lesz. Azt hittem, a hegyekben van. Szel is eljött, örülök neki. – Mondd, Jó, jól nézek ki? – kérdezte izgatottan meg. – Érdekel téged bármi ezen kívül? – Fogd majd fel a ruhádat, és tedd fel rendesen a kalapodat. Szánalmasan néz ki ilyen csálén, és az első fuvallatra lerepül a fejedről. Na jó, akkor mehetünk? Szent ég, Joe, csak nem ezt a borzalmas kalapot akarod felvenni. Ne csinálj bóhócot magadból. Úgy akarsz kinézni, mint egy fiú? Szörnyűködött meg, amikor Joe. Piros szallaggal kötötte meg a széles karimájú, régi módi szalmakalapot, amelyet Lori tréfából küldött neki. – Hát de még mennyire, hogy felveszem? Szerintem fantasztikus. Széles, könnyű, árnyat adó. – Jó vicc lesz. Engem pedig cseppet sem érdekel, hogy fiús vagyok. Csak kényelmesen érezzem magam. Joe ezzel előre masírozott, nyomában a többiek. A nővérek vidám kis csapata szívderítőek nyári ruhájukban, és a hegyke kalapkarima alól kivillanó boldog arcukkal. Lori már szaladt is eléjük, hogy bemutassa őket a barátainak, ahogy illik. A pázsit volt a fogadóterem, azon bonyolódott az ismerkedés. Meg örömmel konstatálta, hogy Miss két noha már húsz éves, igen egyszerűen öltözött. Az amerikai lányok példát vehetnének róla. Nem kismértékben hízelgett a hiúságának, hogy Mr. Ned többször is biztosította, kizárólag az ő kedvéért jött el. Joe viszont megértette, miért biggyeztett Lori, amikor kétről beszélt, mivel hogy az ifjú hölgy meglehetősen kényesen és távolságtartóan viselkedett, ellentétben a többi lány könnyed és szabad viselkedésével. Bet jól szemügyre vette a két fiút, és megállapította, hogy az, amelyik sántid, nem is olyan rémes, sőt, szelíd és gyenge. Épp ezért el is határozta, hogy kedves lesz hozzá. Émi úgy találta, hogy grész jómodorú, vidám kis teremtés, spárperces néma egymásra bámulás után egy csapásra jó barátnők lettek. Miután a sátrakat Elemóziát és a kroket ütőket már előrekülték, A társaság rövidesen vízre szállt, és a két csónakot egyszerre lögték el a parttól, miközben Mr. Lawrence a partról integetett utánuk a kalapjával. Lori és Joe evezett az egyik csónakban, Mr. Brooke és Ned a másikban, közben Fred Vaughn a rossz csont iker egy ladigból csapkodott össze-vissza, akár egy kerge vízipoloska, és mindent megtett, hogy hol az egyik, hol a másik csónakot felborítsa. Joe szalmak alapja kincsetérőnek bizonyult, amennyiben az általa kiváltott kacagással megtörte a jeget. Ide-oda leffegéssel frissítő szellőt csapott a lelkesen lapátoló Jónak, és kiváló esernyőnek ígérkezett az egész társaságnak. Hanetán zápor kerekednék. Két nem kis ámulattal figyelte Joe viselkedését, különösen amikor az egyik evezőjét elveszt vén, így kiáltott fel. Azt a Kolombusz Kristófiát! Illetve, amikor Lori egy helyváltoztatás során, Joe lábán átesve, így szólította a barátnőjét. – Ugye nem ütöttelek meg, cimbora? – Mint azon által miszkét. Miután a messzelátón több ízben megvizsgálta a furcsa leányzót, arra a következtetésre jutott, hogy sajátos, de nem buta. És még el is mosolyodott így messziről. Meg a másik csónakban ült, igen mutatós pózban, az evezősökkel szem közt, akik részben ellátványt csodálták, részben pedig szokatlan szakértelemmel és ügyességgel húzták az evezőket. Mr. Brooke komoly, szép, barna szemű, kellemes hangú, hallgatag fiatalember volt. Megnek tetszett csendes modora, és úgy találta, rengeteg mindent tud, szinte két lábon járó lexikon. A fiatalember nem sokat beszélt hozzá, nézni viszont annál többet nézte, és megbiztos volt benne, hogy nem közömbösen. Ned, aki egyetemre járt, természetesen minden olyan allűrt felvett, Amiet egy gója kötelességének érezhet felvenni. Nem volt túl okos, de nagyon kedélyes, és mindent összevéve tökéletesen alkalmas arra, hogy piknikezzék vele az ember. Sally Gardiner minden figyelmét azt kötötte le, hogy szép fehér pikér ruháját be illetve, hogy az örök mozgó Freddel fecsegjen, aki viszont ostoba tréfáival betet tartotta állandó félelemben. Hosszú rét nem volt messze, de mire odaértek, a sátor már felverve, a kroket kapuk is leszúrva várták őket. Szép zöld mező volt, három hatalmas tölgyfa a közepén, és pompás síma gyep a kroketthez. Üdvözöllek benneteket a Laurens táborban! Szólalt meg a fiatal házigazda. A vendégek pedig hangos tetszés nyilvánítás közepette partra szálltak. Brúk a főparancsnok, én vagyok a tápos, a többi fiú vezérkaritiszt, ti lányok pedig a hölgytársaság. A sátor nektek van fenntartva. Az a nagy tölgyfa a társalgó, ez itt a kantin, a harmadik meg a tábori konyha. De ideje elkezdeni a kroket játszmát, mielőtt túl meleg lesz. Utána meg sort kerítünk az ebédre. Frank, Beth, Amy és Grace volt a közönség. A többi nyolc pedig két csapatot alakított. Mr. Brooke, Meget, Kétit és Fredet kérte fel, Lori Sellit, Jót és Nedet. Az angolok jól játszottak, de az amerikaiak még jobban. Minden talpalatnyi helyért úgy küzdöttek, mint az oroszlán. Joe és Fred többször szoros párharcot vívott, ami egy ízben csak nem elmérgesedett. Joe már az utolsó kapon is túl volt, de elhibázta az ütést, és ez bántotta. Fred szorosan a nyomában, az ő sora következett, ütött, a labda eltalálta a kaput, majd vagy két centivel arrébb a rossz oldalon megállt. Senki nem volt a közelben, és ahogy odanyargalt, hogy megnézze, Alattomban megtolta a cipője orrával, amitől az éppen átkerült a jó oldalra. Túljutottam, most aztán kedves Joe kisasszony utolértem, és én fogok győzni, kiáltotta a fiatal úr, és már lendítette is az ütőjét az újabb próbára. Megtoltad a lábaddal, láttam, én következem, mondta éles hangon Joe. Esküszöm, hozzá se értem! Lehet, hogy gurult egy kicsit, de az megengedett, úgyhogy légy szíves, állj odébb, és engedj ütnöm. Itt, Amerikában nem szokás csalni, de neked természetesen szíved joga, felelte dühösen Joe. Te beszélsz, amikor mindenki tudja, hogy a jenkik a legtrükkösebbek? Nesze, vágott vissza Fred, és mérgében ellökte Joe labdáját valahova messze. Joe már nyitotta a száját, hogy valami gorombát mondjon, s a haja tövéig elvörösödött, úgy állt ott, ököllel püfölve az egyik cöveket, miközben Fred eltalálta a kaput, és nagy garral nyertesnek nyilvánította magát. Joe elment, hogy megkeresse a labdáját, és jó időre el is tűnt a bokrok között. De mire megjelent? Visszanyerte a hideg vérét, és türelmesen kivárta a sorát. Jó néhány ütés kellett hozzá, hogy visszaszerezze elvesztett pozícióját, s addigra az ellenfél csapat a kis hián megnyerte a meccset, mivel már csak két nem ért be a célba, de az ő labdája is a kapu előtt pihent. – Hajaj, végünk van! – Miss Joe adós nekem egy ütéssel, úgyhogy kéti neked most annyi, kiáltotta izgatottan Fred, amint az egész társaság a két lány köré gyűlt a végjátékhoz. A jenkik olyan trükkösek, hogy képesek nagylelkűek lenni az ellenfelükkel, felete Joe, és olyan pillantást vetett az ifjoncra, hogy az fülig vörösödött. Főleg, ha a nyerésben vannak, tette hozzá, és anélkül, hogy kéti labdáját megérintette volna, egy ügyes ütéssel megnyerte a játékot. Lóri a levegőbe hajította a kalapját, de aztán eszébe jutott, hogy nem illik vendégei vereségét ünnepelnie, így aztán megállt az éjjel közepén, és odasúgta barátnőjének. Remek voltál, Joe! Csalt! Én is láttam! És ha nem mondhatjuk is meg neki, még egyszer nem fog csalni, nekem elhiheted. Megférre félrevonta a Joe annak örvén, hogy segítsen neki megtűzni egy elszabadult tincset, és elismerőleg mondta. Vérlázító volt, de te nem vesztetted el a fejedet. Annyira örülök, Joe! Ne dicsérj engem meg! mert legszívesebben ebben a minutában lekevernék neki egy fülest. Biztos, hogy felrobbanok, ha nem megyek be a csalán közé, hogy lecsillapodjon valamivel. De most megint érzem, hogy forni kezd bennem a düh. Remélem, kitér az utamból, felete Joe, és hatalmas kalapja alól villámló tekintetet vetett Fredre. Ideje ebédelni, szólalt meg Mr. Brooke az órájára nézve. Hattápos úr! Lenne szíves tüzet rakni és vizet hozni? Miss March és Miss Sally pedig megteríteni az asztalt? Ki tud közületek jó kávét főzni? Joe felelte meg boldogan, hogy a húgát ajánlhatja. Joe pedig, aki úgy érezte, hogy villogtathatja friss tudományát, a kávéskannához pattant. A kicsik szárazgaljakat szedtek, a fiúk meg tüzet raktak, és vizet hoztak egy közeli forrásból. Miss Kéti rajzolt, Frank pedig betet szórakoztatta, aki kis gyékényeket font tányérnak. A főparancsnok és segédei rövidesen incsiklandó enni és innivalókat varázsoltak a zöld levelekkel csinosan díszített asztalterítőre. Joe bejelentette, hogy a kávé készen van, és mindenkin neki látott a jóízű falatozásnak, mivel a mozgás jótékony hatással volt az étvágyra. Nagyon vidám ebéd volt ez. Minden frissnek és mulatságosnak tetszett, a felfelharsanó kacagások meg is rémítették a közelben méltóság teljesen legelésző lóval. Az asztal kellemesen billegett, minek eredményeképpen számos furcsa baleset történt a csészékkel és tányérokkal. A tejben makkok potyogtak, kis fekete hangyák szolgálták ki magukat az üdítőből, anélkül, hogy bárki invitálta volna őket, és borzas hernyók lógtak le a fákról, hogy megszemléljék, mi folyik az asztalnál. Három lenszőke gyerek is átkukucskált a kerítésen. A folyó túloldaláról pedig egy okvetetlenkedő ebb torka szakadtából megugatta őket. Van itt só is, harra ha van gusztusod, ugratta Lori Jót, miközben átnyújtott neki egy tányér málnát. Kösz, akkor már inkább a pókok felelte Joe, és kihalászott két vigyázatlan kis pókot a tejszínből, akik ott lelték halálukat. Hogy mersz arra rémes ebédre emlékeztetni, amikor a tiéd ilyen tökéletes? Tette hozzá, mire mindketten elnevették magukat, és egy tányérból szemezgettek tovább, mivel a tiszták elfogytak. Ami engem illet, remekül éreztem magam nálad aznap. Azóta sem tértem magamhoz. Ez az ebéd meg nem engem dícsér, én igazán semmit nem csináltam. Te, Meg és Brug hoztátok össze. Örök hála és köszönet érte. De mihez kezdünk, ha minden elfogy? kérdezte Lori. Hát, játszunk egészen estig. Hoztam híres embereket, és fogadni mernék, hogy Miss Kéti is ismer valami jó kis új játékot. Menj, kérdezd meg, igazán jó társaság, illene egy kicsit beszélgetned vele. Te is jó társaság vagy, nem? Őszintén szólva azt hittem, brúkkal jól megleszek, de ő inkább meggel fecseg. Kéti meg csak nézi őket abban a lehetetlen szemüvegében. Na jó, megyek, de ne prédikálj illemről, mert neked az nem áll jól, Joe. Kéti tényleg sok új játékot ismert. És mivel a lányok nem akartak, a fiúk meg már nem bírtak többet enni, minnyáján helyet foglaltak a társalgó gyepén egy szófűző játékra. Valaki elkezd egy történetet, Akármilyen sületlenséget, és addig mesél, ameddig akar. Csak arra kell ügyelnie, hogy valami izgalmas pontnál álljon meg, és onnan folytatja a következő játékos. Nagyon vicces tud lenni, ha ügyesen csinálják, és rengeteget lehet nevetni a tragikus és komikus képtelenségek tökéletes összevisszaságán. Mr. Brooke, rajta fogjon hozzá, mondta kéti meglehetősen parancsoló hangon, amivel meg is lepte meget, aki a házi tanítót épp tisztelettel kezelte, mint bármilyen más férfit. Mr. Brooke tehát engedelmesen belefogott a történetbe. A két ifjú hölgy lábánál ülve a fűben, miközben szép barna szemét nem vette a napsütötte folyóról. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy lovag. Ez a lovag világgá ment, hogy szerencsét próbáljon, mivel hogy nem volt neki semmi a kardján és a pajzsán kívül. Sokáig járta a világot, majdnem 28 éven át, és sok megpróbáltatáson ment keresztül, még nem eljutott egy jó öreg király udvarába, aki jutalmat tűzött ki annak, aki megszelidíti és betöri szeretett csikáját. A lovag vállalkozott erre, és ha lassan is, de biztosan haladt, mert a csikó minden szeszélyessége és vadsága ellenére volt épp igen kezes volt, és rövidesen megszerette új gazdáját. A lovag minden áldott nap, amikor a király csikaját tanította, keresztül lovagolt a városon. És ekközben folyvás csak egy szépséges arcot keresett, amelyet álmaiban oly sokszor látott már, de ébren még sohasem. Egy nap, amikor egy csendes kis utcán léptetett végig, egy romos kastély ablakában megpillantotta a bájos arcot. Nagyon boldog volt, és nyomban meg is tudakolta, ki lakik a régi kastélyban. Azt a választ kapta, hogy néhány király kisasszony élott, akiket valamely átok tart fogva, és akik egész nap fonnak, hogy összeszedjék a szabadulásukhoz szükséges pénzt. A lovag mindent odaadott volna azért, hogy kiszabadítsa őket, ám de szegény lévén más nem tehetett, mint hogy nap mint nap arra vette az útját, és leste, mikor látja meg az édes arcot a napfényben. Végül aztán elhatározta, hogy bejut a kastélyba, és megkérdezi, mi kép segíthet rajtuk. Oda is ment, bezörgetett, a nagy kapu kinyílt, és mit lát, mit nem. Egy igézően szép hölgyet, aki elragadtatva kiáltott fel, végre, végre, folytatta Kéti, aki nagy csodálója volt a francia regényeknek. Ő az, igen, ő! Kiáltott fel Gusztáv gróf, és rajongó boldogsággal omlott a hölgy lába elé. – Kérem, keljen fel! – mondta a hölgy, s a férfi felé nyújtotta márvány szépségű kezét. – Nem addig, amíg meg nem mondod, hogyan menthetnélek meg! – Fogatkozott a lovag, még mindig térden állva. – Ó! – a kegyetlen sors azt mérte rám, hogy addig nem szabadulhatok innen, amíg zsarnok raptartómat el nem pusztítja valaki. Hol van az ember? A májvaszalomban! Indulj, hős lovagom, és ments meg a kétségbeeséstől! Szavad számomra, parancs! És vagy diadallal térek vissza, vagy meghalok. A lovag e drámai szavakkal felpattant, s a májvaszalon ajtaját felszakítva épp belépett volna, amikor egyszer csak egy hatalmas ütést érzett a fején, egy fekete köpenyes öregember vágta hozzá a görög lexikont, folytatta Ned. Ám szőr, hogy is hívják, összeszedte minden erejét, a vén zsarnokot kihajította az ablakon, s már indult is vissza a szép hölgyhöz diadalmasan, bár dudorral a homlokán. Ám a kapun nem tudott kijutni. Letépte hát a függönyt, kötélhákcsót csinált belőle, s már félig le is ért, amikor a kötér elszakadt, s ő a húsz méteres mélységbe zuhant, egyenesen a vizesárogba. Szerencsére úgy úszott, mint a hal, körbe tempózta a kastélyt, még egy kis ajtóhoz nem ért, melyet két öles katona őrzött. Tüstént egymáshoz verte a fejüket, mint két diót, majd félkézzel betörte az ajtót, felsietett egy nagy kő lépcsőn, melyen lábnyi vastagon állt a por, és öklömnyi, varangyos békák ugrándoztak rajta. Sőt, akkor a pókok, hogy Miss March minden bizonyjal hisztérikus rohamot kapna, ha meglátná őket. A lépcső tetején azonban olyan látvány fogadta, amelytől elállt a lélegzete, és megfagyott ereiben a vér. Egy magas alak állt ott, tiszta fehérben arcán fátyol, csontigaszott kezében lámpás, folytatta meg. Az alak intett neki, és nesztelenül suhant előtte a folyosón, amely sötét volt, és hideg, akár egy sírkamra. A folyosóra halálos csönd borult, két oldalán végig páncélba öltözött figurák álltak vigyázban. A lámpás kéken világított, a kísértet pedig a lovak felé fordította arcát. A fehér fátyolon átszinte sütött rémisztő szempárja. Lefüggönözött ajtóhoz értek, mely mögül édes zene hallat. A lovag már ugrott volna, hogy belépjen, ám a jelenés visszarántotta, és fenyegetően meglóbált előtte egy ö, tubákos szelencét, vett át a szót Joe egészen síri hangon, amitől a közönség majdnem lefordult a székről. Köszi! Mondta a lovag udvariasan, csippentett egyet a dohányból, és hét akkora tüszentést hallatott, hogy a feje kis hián leesett a nyakáról. Ha! -ha, -ha, -ha. Kacagott a szellem, és miután belesett a kulcsukon, amely mögött a herceg kisasszonyok bánatosan fontak életre halálra, a gonosz szellem felkapta áldozatát és bedugta egy nagy bádogládába, ahova már tizenegy másik lovag volt bezsúfolva fej nélkül akár a szardíniák. A fejetlen lovagok egyszerre felemelkedtek és elkezdtek táncolni, pedig skót táncot vett át a szót Fred Jótól, aki pedig csak lélegzetvételnyi szünetet akart tartani. És amint ott táncoltak, az ócska várkastély hirtelen kibontott vitorlájú hadihajóvá változott. Orr vitorlát fel, csúcs be, fordulj ágyúhoz! Harsokta a kapitány, Amint egyszer csak egy portugál kalózhajó tűnt fel a láthatáron, előárbócán lón lengedező tintafekete zászlóval. Előre! Győzelemre, cimborák! rikkantotta a kapitány, és ezzel hatalmas, csetepaté vette kezdetét. Persze, az angolok nyertek, mint mindig nem igaz jegyezte meg Joe jó hangosan. Miután a kalózkapitányt elfogták, mindenki a szkúner fedélzetére özönlött, ahol halomban hevertek a holttestek, és az oldalnyílásokból csak úgy dőlt a vér, mivel a kalózkapitány parancsa az volt, küzdjetek az utolsó csepp vérig. Vitorlamester Csináljon egy hurkot az orvitorlára, és húzza fel ezt a gazembert, ha sürgősen be nem vallja minden bűnét, mondta a brit kapitány. A portugál azonban hallgatott, mint a csuka, és elindult a kötél felé. A matrózok üdvrivalgásban törtek ki, ám a kutya kalóz beugrott a vízbe, beúszott a hajó alá, és elárasztotta a vízzel. Az pedig úgy, ahogy volt, kibontott vitorlákkal lemerült a tengerfenekére. Tengerfenekére, ahol szent ég most hogyan folytassam, kiáltott fel Szeli, amikor Fred elhallgatott, aki tengerészeti kifejezésekből és kedvenc könyvéből vett részletekből zagyválta össze a maga részét. Szóval mindenki lesüllyedt a tengerfenekére, ahol egy szép sellő üdvözölte őket, ám a fejetlen lovagok láttán nagyon elszomorodott, ezért hát sós tengervízben pácolta őket abban a reményben, hogy utána jár a titkuknak, mivel hogy nő lévén igencsak kíváncsi természetű volt. Telt múlt az idő, s egyszer egy búvár tévett a sellő útjába, aki mindjárt ki is használta az alkalmat. Ha fel tudod vinni, a tiéd lehet ez a láda igaz gyöngy, mondta. Ugyanis szerette volna életre kelteni a szegény lovagokat, ám a nehéz ládával nem tudott egyedül megbirkózni. A búvár fel is vitte, és felettébb nagy csalódás érte, amikor a ládát kinyitva egy fia gyöngy nem sok annyit sem talált benne. Ott is hagyta egy széles mezőn, ahol megtalálta egy kis liba pásztor lány, aki száz kövér ludat őrzött a mezőn. Folytatta Émi azon a ponton, ahol szelli invenciója elfogyott. A kislány nagyon megsajnálta őket. És meg is kérdezett egy anyókát, hogyan segíthetne rajtuk. Majd a lúdjaid megmondják, azok mindent tudnak, mondta az anyóka. A kislány meg is kérdezte őket, miből csinálhatna új fejet a lovagoknak, mivel a régiek ugyebár elvesztek. Mire mind a száz lúd egyszerre tátotta nagyra a csőrét, és így rikoltott. Káposztából! Sietet folytatni, Lori? hát persze, kiáltott fel a kislány, s már szaladt is, hogy a tizenkét legszebb fejet elhozza a kertjükből. Fel is tette őket a nyakakra, és a tizenkét lovag mint egy varázsütésre feltámadt. Szépen megköszönték a segítséget, és boldogan útnak indultak, észre sem vették, hogy nem a régi fejük van rajtuk végtére a világban, amúgy is annyi káposzta szaladgál, hogy senkinek nem tűnt fel. A mi lovagunk visszaindult, hogy megtalálja a szép arcot, ám útközben megtudta, hogy a király kisasszonyok közben mind összefonták a szabadságukat, sőt, férhez is mentek egytől eltekintve. A lovag ezen felbuzdulva lova hátára pattant, amely tűzön-vizen át kitartott mellette. A kastélyban nyargalt, hogy megtudja, ki az az egy, aki ott maradt. A sövényen bepillantva látja ám, hogy szívehölgye épp virágot szed a kertben. Nem adnál nekem egy rózsát? kérdezte. Gyere be, és vedd el. Én nem mehetek ki, nem lenne illendő, felelte a leány negédes hangon. A lovag megpróbált átmászni a sövényen, de az, mintha egyre magasabbra nőtt volna. Megpróbált keresztül nyomakodni rajta, de akkor meg egyre sűrűbb lett, úgyhogy a lovag felettébb kétségbe esett. Ám azért türelmesen tördelt az ágakat, még egy kis lyukat nem csinálta a sövényben, amelyen keresztül így könyörgött a király kisasszonynak. Engedj be! Engedj be! Ám a szép király kisasszony nem értette, csak tépdeste tovább a rózsáit, és hagyta, hadd küzdködjön a lovag. De hogy ez sikerülte neki, neki, avagy sem, majd Fred elmeséli. Én ugyan nem. Én ilyen butaságot nem játszom, morgott Fred, akinek egyáltalán nem fült a foga ahhoz, hogy kiszabadítsa a képtelen szerelmes párt a szánalmas szituációból. Bet közben elbújt Joe háta mögött, grész meg elaludt. Csak nem maradott szegény lovag a sövénybe ragadva, kérdezte Mr. Brooke, aki még mindig a folyóra szegezte a szemét, és a gombjukában pompázó vadrózsát babrálta. Egy gondolom a király a végén mégiscsak adott neki egy rózsacsokrot, és beengedte a kapun, somolygott Lori, és mint egy zárszóként néhány makkot vágott a házi Mennyi ületlenséget hordtunk itt össze? Egy kis gyakorlattal azért valami ügyesebbet is kihozhattunk volna belőle. – No és az igazmondást mondást ismeritek-e? – kérdezte Szeli, miután jól kinevették magukat. – Remélem, felelt meg. – Mármint a játékot? – Ja, azt nem. Mi az? Mindenkinek van egy száma, és akit kihúznak, annak őszintén válaszolnia kell minden kérdésre. Nagyon mulatságos tud lenni. Próbáljuk ki, kapott rajta Joe, aki szerette a kísérletezést. Miss két, és Mr. Brooke, Meg és Ned nem kívánt részt venni a játékban, de Fred, Sally, Joe és Lori igen. Először Lori számát húzták ki. Ki az eszményképed? Nagypapa és Napóleon. Ki itt a legcsinosabb lány? kérdezte Sally. Margaret. És neked melyik tetszik legjobban? kérdezte Fred. Joe, természetesen. Micsoda ostobaságokat tudtok kérdezni? Joe megvetően vonta fel a vállát, miközben a többiek jót nevettek Lori szemtelen válaszán. Ez egész jó játék. Legyen még egy menet, mondta Fred. Neked különösen jót tenne, morogta Joe, de most ő került sorra. Mi a legnagyobb hibád, kérdezte Fred, mint egy saját nem létező erényét téve próbára joe -nál. A hirtelen harag. – Mi a legfőbb kívánságod? – kérdezte Lori. – Egy szép cipőfűző – felelte Joe, aki kitalálta, mire gondol a fiú, de úgy tett, mint aki nem érti. – Nem ez az igazi válasz. Tessék meg mit szeretnél a leginkább. – Írói tehetséget. – Ugye örülnél, ha adhatnál nekem Lori? – És Joe hamiskásan mosolygott Lori csalódott arcába. – Milyen erényeket csodálsz, leginkább egy férfiban? – kérdezte Sally. A bátorságot és az őszinteséget. – Most én jövök? – mondta Fred. – Na, most megkapja. – súgta oda Lori joe aki bólintott, és már kérdezett is. – Ugye, csaltál a kriketben? – Hát igen, egy kicsit. – Rendben. – Ugye, a tenger oroszlányából vetted az iménti történetet? – kérdezte Lori. – Nagyjából. – Ugye, te azt hiszed, az angol nemzet minden szempontból tökéletes? – kérdezte Sally. Szégyelnem nem kéne magam, ha nem hinném. Ó, reménytelen eset, mint minden angol. Most ön jön, Miss Sally. Nem is kell húznia, és mindjárt felborzolom a kedélyét, amennyiben azt kérdezem, nem gondolja-e, hogy kiség kacér? Mondta Lori, miközben Joe nagylelkűen bólintott Frednek a kibékülési eléül. Micsoda szemtelenség! Egyáltalán nem vagyok kacér, háborodott fel Sally kacéran. Mit utálsz a legjobban? kérdezte Fred. A pókokat meg a rizspudingot. Mit szeretsz legjobban? kérdezte Fred. A táncot és a finom kesztyűket. Na jó, szerintem ez elég buta játék, inkább játszunk valami értelmeset. E, mit szóltok a híres emberekhez? javasolta Joe. Ned, Frank meg a kislányok be is szálltak. A három nagy pedig félreült beszélgetni. Miss Katie elővette a vázlatfüzetét, Margaret figyelte, hogy rajzol. Mr. Brooke pedig leült a fűre egy könyvel a kezében, de nem olvasott. – Milyen ügyes vagy? – Kár, hogy én nem tudok rajzolni, sóhajtott fel meg. – Miért nem tanulsz meg? – Biztos, hogy lenne hozzá érzéket, felelte kedvesen Miss Katie. Nincs rá időm. – Gondolom az anyukád más dolgokat tart fontosnak. Az enyém is így volt vele, de amikor néhány magánóra után bebizonyítottam neki, hogy van rajzkészségem, maga is bátorított, hogy folytassa. Te nem tudnád megkérni a nevelőnődet, hogy tanítson egy kicsit? Nekem nincs nevelőnőm. Jaj, el is felejtettem, hogy Amerikában a lányok tovább járnak iskolába, mint nálunk. Apa szokta is mondogatni, milyen jó iskoláitok vannak. Magániskolába jársz, ugye? Nem. Én nem járok iskolába. Nevelőnő vagyok. Jé, igazán? Lepödött meg Miss Katie. Akár azt is mondhatta volna, hogy te szent ég, csak nem, mivel a hangja meg az arc kifejezése valahogy olyan lett, hogy meg a haja tövéig elpirult, és legszívesebben leharapta volna a nyelvét, amiért ilyen őszinte volt. Mr. Brooke felpillantott, és gyorsan megszólalt. Itt, Amerikában a lányok szeretik az önállóságot, akárcsak az őseik, és az emberek csodálják és tisztelik azokat, akik gondoskodni tudnak magukról. Hát hogy ne... Ez nagyon is szép és becsülendő. Nálunk is sok nagyszerű és tiszteletreméltő fiatal hölgy áll arisztokrata családok alkalmazásában, mivel maguk is nemes emberek leányai lévén kifogástalan a motoruk és a műveltségük, mondta Miss Kéti, olyan lekezelően, hogy ezzel nem csak sértette meg büszkeségét, hanem utálatosnak, sőt, egyenesen megalázónak láttatta vele saját munkáját is. Meg arca felderült. Igen, igen, nagyon bájos darab, és rendkívül hálás vagyok a fordítójának, akárki volt is. Te nem olvasol, németül? kérdezte Kéti megütközve. Csak kicsit. Édesapám tanított, de ő most messze van, és én egyedül nem nagyon haladok, mert senki sem tudja javítani a kiejtésemet. Gyakoroljon egy kicsit. Épp kéznél van Schiller Stuart máriája sőt, egy korrepetítor is, aki imád tanítani. Azzal Mr. Brooke megejtő mosolyjal megölébe helyezte a könyvét. De olyan nehéz, nem merem, felelte meg hálásan, de a művet angol kisasszony jelenlététől elfogódottam. Majd én olvasok egy kicsit, hogy megjöjjön a bátorságod. Miss Katie tüstént neki is fogott az egyik gyönyörű részlet felolvasásának tökéletes kiejtéssel, de kifejezéstelenül. Mr. Brooke nem fűzött megjegyzést a produkcióhoz. Amikor Miss Kéti visszaadta a könyvet Megnek, az ártatlanul jegyezte meg. Én azt hittem, ez vers. Vannak olyan részei. Próbálja meg ezt. Mr. Brook a szegény Mária panaszánál lapozta fel a könyvet, és közben különös mosoly játszott az ajkán. Meg követte a hosszú fűszál útját, amelyet újdonsült oktatója használt sormutató gyanánt, és lassan, félénken olvasott, dallamos lágy hangján, öntudatlanul is költészetet varázsolva nehéz szavakból. Ahogy a zöld sormutató egyre lejjebb haladt, meg a szomorú jelenet szépségébe merülten egészen elfeledkezett hallgatójáról, és drámai megrendüléssel szólaltatta meg a szerencsétlen sorsú királynő szavait. Ha látta volna, hogy néz rá a szép barna szempár, bizonyal torkán is akad a szó, de mivel nem pillantott fel a könyvből, a lecke abszolút sikeres volt. Nagy szerű. Mondta Mr. Brooke, amint meg elhallgatott, és nem is tett említést a sok hibáról. A vak is látta rajta, hogy tényleg imád tanítani. Miss Kéti felvette a szemüvegét, és miután szemügyre vette a kis jelenetet, becsapta a vázlatfüzetét, és leereszkedőleg közölte: Nagyon kellemes a kiejtésed! Bizonyára jól meg fogsz tanulni németül. Én minden esetre melegen javasolnám, mert a német nyelvtudás igen értékes lehet egy tanítónőnek. Na megyek, megnézem grace már nem bír magával. Mi Katie ezzel ellibegett, de közben megjegyezte magában, nem azért jöttem, hogy egy nevelőnőt gardírozzak, bár kétségkívül csinos és fiatal. Fura furanépek ezek a jenkik. Attól tartok, teljesen elfogják rontani Lorit. Nem gondoltam rá, hogy az angolok lenézik a nevelőnőket. És nem úgy kezelik őket, mint itt, nálunk, mondta meg, a távolodó kéti után nézve nem kis bosszúsággal. A házi tanítóknak sincs jobb soruk, mint magam is tapasztaltam. Hiába... A fajta dolgozó embereknek nincs még egy olyan hely, mint Amerika, Miss Margaret. És Mr. Brook arcáról olyan elégedettség és derű sugárzott, hogy meg egészen elszégyelte magát, amiért az előbb sanyarú sorsán szomorkodott. – Milyen jó, hogy itt élek! Ha nem is vagyok elragadtatva a munkámtól, sok örömet találok benne. Miért is panaszkodnék hát? Persze azért jó lenne, ha úgy tudnám szeretni a tanítást, mint ön. Biztos, hogy szeretné is, ha olyan tanítványa lenne, mint Lori. Nagyon fogom sajnálni, ha jövőre elveszítem, mondta Mr. Brooke, miközben serényen nyuggatta a gyepet az újjával. Egyetemre megy? Meg Ajka ezt a kérdést formálta, de a szeme mást kérdezett. És magával mi lesz? Igen, hisz bőven itt az ideje. Ha pedig ő elmegy, én beállok katonának. Szükség van rám. Örülök neki, Mr. Brooke, kiáltott fel meg. Szerinte most minden fiatal férfinak a seregben a helye. Még ha nehéz is az otthon maradó feleségeknek és testvéreknek tette hozzá, a végére kisé elszontyolodva. Nekem nincs se egyik, se másik. Barátom is kevés, aki törődne vele éleke, haloke. Jegyezte meg Mr. Brooke, meglehetős keserűséggel, és szórakozottan a frissen fúrt lyukba dugta a hervat rózsát a gombjukából, majd egy kis halmot kaparva fölé betemette. Lori meg a nagyapja nagyon is törődik, és mi is, mind, rettenetesen sajnálnánk, ha valami baja esnék, felelte megindultan meg. Köszönöm, ez jó lesik. Kezdett bele egy gondolatsorba a Mr. Brook, immár visszanyerve a jókedvét. De nem tudta befejezni, mivel a jó öregló hátán kisé ingatag pózban megjelent Ned, hogy az ifjú hölgyek előtt bemutassa lovagló tudományát, és ezzel befellegzett a meghit nyugalomnak. Te nem szeretsz lovagolni? kérdezte Grész Émit, miután Ned vezérletével körbe kergették egymást a réten. Dehogy nem! Meg a nővérem sokat lovagolt, amikor apa még gazdag volt, de ma már nincsenek lovaink, Mustafát kivéve, tette hozzá nevetve Émi. Mustafa? Hát az ki? Csak nem egy szomár, kérdezte kíváncsian Grész. Nem, dehogy? Tudod, Joe imádja a lovakat, ahogy én is. De csak egy régi nyergünk van, ló nélkül. A kertben van egy almafa, aminek jó alacsonyan van az egyik ága, így aztán Joe rátette a nyerget, fölé valami kantárt, és így szoktunk Mustafán lovagolni. de vagytok ti, nevetett Grész. Nekem van egy pónim otthon, és majdnem minden nap lovagolok a parkban Freddel, meg Kétivel. Csuda jó, mert a barátaink is ott vannak, és egyáltalán igazi társas élet folyik az állén. Jaj, de izgalmas! Remélem, egyszer én is eljutok külföldre. Bár engem jobban érdekel Hallé, mint az Allé, felelte Émi, akinek fogalma sem volt, mi az az állé, és a világ minden kincsért meg nem kérdezte volna. Frank, aki a kislányok mögött ült, és hallotta, hogyan fecserésznek, türelmetlen mozdulattal tolta el magától a mankóját, és vágyakozva nézte a többi fiú komikus akrobata mutatványait a fűvön. Beth! Aki a híres emberek szétszórt kártyáit rendezgette, most felpillantott, s a maga félénk, de kedves módján így szólt hozzá. – Mintha elfáradtál volna, segíthetek valamiben? – Beszélges velem, szörnyen unatkozom – felelte a fiú, aki nyilvánvalóan hozzászokott, hogy otthon lesik minden gondolatát. A szégyenlős Betnek az sem jelentett volna lehetetlenebb feladatot, ha egy latin szónoklatra kérik fel, de most nem volt hova futnia. Joe sem volt a közelben, hogy a háta mögé bújjon. Ám a szegény fiú oly esengve nézett rá, hogy Bet minden bátorságát összeszedve megpróbálkozott a feladattal. Miről beszélgessünk? Kérdezte, miközben a kártyákkal matatott, és a fele kipotyogott a kezéből, amikor össze akarta rakni az egyik csomagot. Hát engem a krikett, az evezés meg a vadászat érdekel, felte Frank, aki még nem tanulta meg erejéhez mérni a kedveléseit. Hú, mm, szenték, most mit csináljak? Egyikről se tudok semmit, gondolta kétségbe esetten Bet, És a fiú keserves sorsáról megfeledkezve, abban a reményben, hogy átháríthatja rá a feladatot, így szólt. Én még nem láttam vadászatot, de te biztosan mindent tudsz róla. Egyszer voltam csak vadászni, de soha többé nem mehetek, mert megsérültem, amikor át akartam ugratni egy átkozott kapun. Úgyhogy a magam részéről búcsút mondhatok a lovaknak és az agaraknak. Frank akkorát sóhajtott, hogy bet legszívesebben a nyelvét harapta volna le a baklövése miatt. A ti szarvasaitok sokkal szebbek, mint ami csúf bölényeink, mondta a préri témájához menekülve, egyúttal hálát adva magában joe akinek kedvenc kalandregényei közül egyet ő is olvasott. A bölények igen hálás témának bizonyultak, és a két gyerek úgy belemelegedett a beszélgetésbe, hogy betett mintha kicserélték volna. Testvérei nagy meglepetéssel és még nagyobb örömmel figyelték a szokatlan látványt, amint Bet élénk beszélgetésbe merül egy borzalmas fiúval, akivel szemben reggel még oltalmat kért. Jaj, a drága lélek! Sajnálja a fiút, és jó akar lenni hozzá, mondta Joe, aki sugárzó arccal figyelte a húgát a pályáról. Mindig mondtam, hogy ez a kislány egy szent, felelte meg, mint egy érzékeltetve, hogy ezek után szemernyi kétség sem lehet efelől. Idejét se tudom, mikor hallottam utoljára Franket ennyit nevetni, súgta oda grész Éminek. A két lánya babáiról társalgott, miközben teás készletet készítettek a tölgyfamakjaiból. Bet igazán megbilincselő tud lenni, mondta Émi, aki szintén örömmel nyugtázta a Beth sikerét. Persze azt akarta mondani, hogy lebilincselő, de mivel Grész nem ismerte az egyik szó pontos jelentését sem, hát a megbilincselő tökéletesen elérte a kívánt hatást. Egy kis cirkuszi jelenet Fogócska, meg egy barátságos kroket zárta a kellemes délutánt. Alkonyatkor sátrat bontottak, összecsomagolták az elemózsiás kosarakat, felszették a kroket kapukat, berakottak mindent a csónakba, s a társaság torka szakadtából énekelve lecsorgott a folyón. Ned egészen elérzékenyült, és egy Serenádra gyújtott, ezzel a megható refrénnel, egyedül, egyedül, ah, mindig egyedül. És amikor ezekhez a sorokhoz ért, érző fiatal vagy, te is, én is, jaj, de hideg űr van köztünk mégis, akkor olyan bamba arccal nézett megre, hogy ő hangosan felnevetett, és teljesen tönkretette a megható előadást. Hogy tudsz ilyen kegyetlen lenni velem? suttogta Ned, míg a többiek vidáman dúdoltak. Egész nap azzal a nyársat nyelt angol nővel voltál, most meg kinevetsz? Bocsánat, nem akartam, de olyan mulatságos voltál, hogy nem bírtam megállni nevetés nélkül felelte meg. És a szemrehányás első része felett ügyesen elsiklott. Mivel, hogy valóban kerülte nedet tekintettel a mofáték estéjén hallottakra. Ned meg is bántódott, és szelihez fordult vigaszért, meglehetősen ingerlékenyen jegyezve meg. Hát, ebbe a megbe nem sok kacérság szorult, nem gondolod? Egy szikrányi sem, viszont egy tündér, védte meg barátnőjét szeli, bár egyetértett a minősítéssel. Jó tündérnek azért nem mondanám, próbált szellemeskedni Ned a nagyon ifjú fiatal urak otrombaságával. Ugyanazon a helyen, ahonnan elindultak, a kis társaság tagjai most szívélyes jó éjszakát kívántak, és búcsút mondtak egymásnak, mivel Vónék Kanadába készültek. Amint a négy nővér a kerten át hazaindult, Miss Kéti utánuk nézett, s némi leereszkedéssel a hangjában kijelentette. Minden modortalanságuk ellenére az amerikai lányok egész aranyosak, ha jobban megismeri őket az ember. Mm -hmm, Egyetértek, csatlakozott Mr. Brooke.